Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin O salatu o salamu ala Rasulina Muhammadin O ala alihi wa sahabi O men tebi ahum bi ihsan ila jomiddin Allahune madhruare falendarojmë Dhe vetëm për ti ndim dhe fali e kërkojmë Ndërsa laudatë dhe bekimet e Allah Qofshim bi Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam Bi familinët i shokët Dhe të gjitha ta që i ndjekin rrugën e drejt derin Në ditën e fund të kësaj bote Dhe të gjitha ta që i ndjekin rrugën e drejt derin Të nërua lezer, po vazhdojmë sonë të me lene, Allah të mëdënuar, me, me ligjeratat e zakanshme, edhe pse kemi bërë një pauzë përshka këtë ditve të mëdhatë të dhulhegjës dhe kurban bajramit. Dhe kemi mbetur të këpika e radhës nga pika që kanë të bënë me pengjesat në rrugë. Si kur i kujtojtë, kemi filuar që sa so kohë të trajtojmë pëngjesat të cilat si besimtar duhet të tretëm seriosisht për t'je vituar që t'kemi mundësi pasa i lirë shumë të vazhdojmë drejta lau të mëdnuar. Dhe ju kujtojtë në filim atje, kur kemi bërë hyrje në këtë cikë e ligjeratash, edhe atje kemi përmendur 5 pëngjesat e mëdha. Normalisht janë shumë më tepër, edhe këto 5 mund të dekzonë pas edhe në 5-11 të tjera dhe më tepër, par këto i kemi konsideruar si bazat të rëndësishme të cilat duhet serjëzisht të miremi me to që ti largojmë, ti evitojmë nga jeta e nuk mund të abëjmë këtë në qësë nuk i kuptojmë drejtë. Dhe kemi përfunduar së shtjeluari tri pengjesat e para, dhe të tëtë kemi trejtuar pengjesin e pasimit të epshitë, pëngjesin e kaosit në jetën tonë dhe mungjesin e disiplines, dhe gjithashtu pëngjeset e tret ka qenë mungjeset e planifikimit e duhur. Sot dhe të vazhdojmë me pëngjesin e radhës, si kur që e kemi parlemruar që nga fillimi i këti cikli, e që ka të bëj me një teme cila është e hershme në trajtim, kurani që nga ditet e para të zvritjes ka filluar trajtim në kësa i teme, dhe i dërguari sallallahu alaihi wasallam vazhdimisht e ka përcjell gjendjen e shokëve të tij që mos vall po përvihet këto pengesë në jetën e tyre. Mirë po me kalimin e kohës dhe me zhvillimet e ndryshme kjo temë ka filluar të bëhet edhe aktuale dhe shumë interesante, edhe shumë të rëndësishme dhe ka filluar të trajtohet nga kënde dhe çështje të ndryshme. Ky ala është për të tepruarit në fe, te kalimi i kufinëve apo ja çëngjuon Sot e tretimit të kësajtemi quat ekstremizmi Normalisht ne si muslimane kemi verzionin ton Dhe i kemi arsujet ton apse e trajtojmë këtim Dhe duhet ta bëjmë këtë për asë një arsujet tjetër Përve të se përshka këta asaj që Zotë i Gjelleuala e ka trajtuar si Pëngjes të rëndësishme dhe si rezik potencial për devijem të njerëzve Dhe gjithashtu praktikisht këtë e ka bërë pejgamberi sallallahu a.sallam Para se të filloj të trajtoj këtë temë me pika që kam vendosur me len Allahu te mbanuar sonte të, të flas për to, më lejoni që në fillim të përmendi tri vërejtje kyriesoره që kanë të bëjnë me temën. E para ka të bëjë me definicionin e këtij termi. Normalisht, çdo ky term gjson thash interesim të madh në institucionet ndryshëse Institutet e lojlajshme, akademike, qëfarë dhe qofështë ato, që janë munduar ta përkufizojnë këtë termë, se a thua valë, qëka është realishtë. Edhe sëte kësa i dite për kunder, do të të shumë përpjekjeve dhe shumë mundëve që janë dhe në këndretim, e ndë nuk ka një definicion unik dhe gjithashtu praktik që ka të vëjnë me këtim. Si të qoftë, duha të themë se për saktimi i terminalgjisë është shumë i rëndësishëm për të vazhduar më të Prandaj nëse si baz në përcaktim të terminologjisë e kemi pa dyshim kur bie fjala për aspektet fetare, i kemi mësimet e Allahut dhe mësimet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Prandaj pa dëshiruar që të futemi në debat me përkufizime të tjera, nuk është kjo puna jonë. Ne me fillimisht na intereson të dim se nga këndvështrimi i Islam çka do thotë kjo temë dhe si përkufizohet. Kjo është vërtetia e parë. Vërtetia e dytë që duhet ta kemi para sy është se Duhet t'i më të kujdesum sa kurr një herë më parë, do thotë, nuk ka çën më e thjeshtë dhe më e lehtë që dikush të etiketohet me këtë emër. Andaj si beçëmtar duhet t'i më të kujdesshëm që këtë msim dhe këtë, do thotë, uh, ligjërat dhe trajtimet e kësonë tyre gjithmonë ti kemi për hir të vetvetes. Ti kemi për hir të kujdesit që duhet ta kemi që mos të rrsëqasim na atë që është e keqja dhe realisht e fitojm pengjesën që neva la pengon. Ndërsa gjykimi dhe gjithashtu do të thotë uh, ë mveshja ndokut tjetër me këtë term nuk është puna jona. Prandaj nuk kemi për qëllim as kënd as nuk synojm. Do të thotë të hapim gjykat në këtë drejtim, por na intereson që ne realisht si besimtar most të përshijim këtë problem dhe gjithashtu ta ndajm si pengesë dhe kur do të na shfaqet ta dimë se na është shfaqur dhe si duhet si duhat trajtuar këtë problem që të evitojmë nga rruga jon. Dhe e treta që duhet ta kemi parasysh kur trajtohet kjo temë, thash duhet të kemi parasysh se trajtimi i të tepruarit në fesë nuk duhet të jetë arsye për braktisjen e fesë dhe nuk duhet të jetë arsye tim i neglizhencës dhe i dembelisë për praktikën e fesë nga se nga njerë disa njerës mund të arsjetohen që në emër të mos të primit të arsjetohen më katët e veta të arsjetohen dopsin e fes e kështu më radhë andaj nuk kërkohet arsjetimi e asë nuk sënojmë do tëtë të amnestimin e vetë vetës nga dopsit por sënojmë të aralizohen mesatarë në kërkuar fetare cila qëndranë mes dy ekstremeve asoj të zbehjes dhe asoj të të primit që son të është tema a jonë e në qëse k Pastaj mundemi edhe me lehtësim të futemi këtimse realisht i kemi ndërmarr disa masa mbrojtëse të ndonjë këtë kuptim eventual. Të ato që dua të përmend nitë në hyrje të kësaj teme ka të bëjë me arsyejt dhe shkaqet pse Islami e trajton këtë. Jeni mësuar zakonisht Ne në hyrët e gjitho teme bëjnë përkufizimin e termit, e po? dhe të reguim se qka është kuptimi. Do të dvije kjo, por thash na duhet i bëjmë disa hyrët e domozdashme, për t'ja dhënë kahin e duhur kësa i teme. Andaj, nuk e trajtojmë këtë temë nësi musliman, për asë një rëthan, tjetër përreç se përshka këta asaj që, e ka përmenda Allah në Koran. Andaj, muslimanët të frimzuan nga islami, së arë e kanë Gjithmon kam pas problem me këtë dukurit Gjithmon Së është kjo e re Dikush ka problem tash von Për arsujet të ndryshme Kështu më rad Dërso ne duhet të dim arsujet Pse na kemi problem me këtë tem Pse islami realisht E ka konsideruar penges Këtë tem që ne përflasin për tem E para të ndryllës është se Allahu Gjellë Gjelaluhu Kore ka zbrit Koranin Dhe kura ka dërguar pejgamberin sallallahu a.sallam Ka përmandur se qëfar synan me neve Ju që do të përqafoni këtë fe Dhe ju të sëllet do indjekti të indjekti mësimet e këti pejgamberi Ju synohet të jeni kështu Si? Allah u thot O ke dhali ke gjaalnakum ummeten wasata Dhe ne kështu në këtë mënyr Me këto mësime, me këto udhëzime Me këtë shpalje, ne dëshëmë të ju bëjmë, umet të ju bëjmë, do të të mesatarë, tjeni mesi e djetarët kërë tajtujmë që farë është mesi, në nënkuptan do të të maturim, pjekurin, drejtsin, dhe gjithashtu atë që qëndranë në mes të dy ekstrejmeve. Dhe në momentin kërë shfaqet kjo pengesë, Realisht për nganë realizimin e objektives kryesore të formimit të muslimanve E kjo objektive është të jenë të drejt E nuk mund të jenë të drejt në qovëse janë në ndë një anë të caktuar të ekstremit që është të refuzuar Nuk mund të jenë të drejt në qovëse nuk e kanë kuptuar mesatarën e asaj që Zotë Gjelle Ola ka përsaktuar në Koranë dhe gjithashtu e ka përsaktuar pejgamberi Salazan në haditha. Pra ndaj, trajtojt kjo tem me stërëzitin më të madhë përshkakse për ngan formimin e kërkuar. E dyta, islamit të nërëzën me më mësimet e ti vazhdimisht, vazhdimisht, i ka lejmruar njerëzit dhe i ka siguruar ata se me këtu mësime synën tua lehtësën jetën këtë botë, synën lehtësimin e asësi vështërësimin, Prandaj, objektiv e radhës e islamit është të alesën njerëzve, ndërso ekstremizme është vështirësim, dhe të primin fe është gjithashtu në garkes, e që bijen dëshme objektivet e islamit. Allahu Gjallewala thot në Koran, ju rridu Allahu bikumul jusra, wola ju rridu bikumul usrë, Allahu dëshiron që me këto mësime, me këto udhëzime t'u lehtëson juve jetën këtë botë. T'u lehtëson juve raportet mes vete dhe t'u lehtëson gjithashtu udhëtimin për botën tjetër. Wala yuridu bikumul usr dhe Allahu nuk dëshiron që ju të keni vështirësi. Prandaj çdo vështirësi, çdo ngarkesë është e refuzuar fatërsht dhe synohet lehtësimi, por jo lehtësimi i udhëhur nga epshi, por i udhëhur nga shpalla dhe logjika e është ndoshe njeriu. Prandaj kemi probleme këtij, për shkak se e pengon ngjyrimin esencial të kësaj fije, e pengon në realizimin e objektivave themelore të kësaj fije, që është largimi i çdo vështirsie dhe ngarkesë nga jeta e njerëzve. Gjithashtu Allahu xhallahu ala o thot: "Wa ma ja'ala 'alaykum fi'd-din min haraj". Allahu xhallahu ala në këtë fej, nuk u ka bërë diç që ju ngarkon juve. Prandaj edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam të ndruajë vazhdimisht me mësimet e tij ka bërë që njerëzit të kuptojnë se ai ka tualhtson. Prandaj sa sa besthy të një dhe sa gjëra të ndryshme njerëzit i kanë futur në jetën e tyre duke qenë se janë të dëmshme, janë të rrezikshme, janë problematike dhe ka arfi ato mi largu. Njerëzit kanë janë friksuar do të thotë për gjërave shumë të, të thjeshta qi ka gjen ngarkesë për jetën e tyre, be studitë lloj-llojshme, ka ardh pegamberis ose merru këto që tua lëson njerëzve jetën, para munden në një jetë ku njerëzit nuk guxon më të kalojnë rrug, nga sepërati e ka kaluar moca, ose nuk guxon të mban diç për shkak që son të është nota e till. Kjo është vërtetësi. Prandaj ka arrisur me i lehtësu ku këto, këto janë teprime, të znat realisht e vërtetësi në jetën një jetë. e njëjtë, e forma të tjera të teprime të znat Ka arë pejgamberi sallalasal me i rënu që tu a lehtësën njerëzve jetën e kësaj bote, tu a bënd të këndshme, tu a mundësën shruzimin e mirëfil të begative, dhe gjithashtu tu a lehtësën udhtimin e tyre drejt logari dhenjes për fundimtare për Allah të mëdnuar. Gjithashtu arsia pëse islami i kushton vëmenje kësaj teme dhe është në konflikt me këtë problem, gjithmon e ka luftu është, së kujbi ndesh me mshiren ndaj vetvetes që gjithmonë Islami ka kërkuar Muhamedi sallallahu alajhi wasallam të ndrozoresh interesant gjithmonë prej nga ditë kur ka qenë ka synuar që tek njerit të instalon një lëmshire e storfilli mirës përçin në vetën e tyre atë pasoj të tjerat edhe kë në fusha të ndëshmë të jetës andaj një ditë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka hyrë në xhami dhe ka pa një litar te lidhur nga një anë e xhamisë deri në anën tjetër të xhamisë. Dhe pyeti, çfarë është ky litar? Tha, "Është litar i Zejnebës." Zejnebi gruaja e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. E pse e ka lidh? Thotë, "Qase falet e kurt llodhet shumë nga ndrymimi i këmp, mbështetet në litar." Atër pejgamberi sallallahu alajhi wasallam shikoni, kjo mund të jetë për dikën shumë shumë frymëzuese mund të jetë për dikën shumë shum, uh, përgëzuse mashallah po për falet, po rrënë këmbë aqësa dhe po pështetër litarë por nuk e përgëzaj këtë rrasë përgëmirisë më përta, hullu, zidheni feljusalli ehadukum nëshata le të falet dikush për juve diri sa të është në gjendjet mirë aktiv e kur të plokshtu edhe të ngarku edhe të flenë bje fjalla për nafilet, normalesht ju për farzin ka se farzin nuk është lodhja Por në rafsh në namazë vunletarë ose të agjërimit Pegamberi Salasëm gjithë mund ka sunuar më shiren e njët me vetë vetën dhe me të tjeret Dhe kur ka qenë nga njëri edhe vetë adhurimin dhe Allah Gjellewala Penges që njërë ju tjetë imë shirshmë ndaj antarët familjes Si kurse kemi rasën e Ablaj bën Amr i bën Asit I cilin në emër të agjërimit të vazhdushmë Dhe të namazë të shumë natën i kishtë hyrë në hak gru asë ti Zanuk nuk kishte kur për t'i ja shpreh as dashurinë, as mshirin, e as respektin. Por kët nuk e bën te për shkak të shtitjeve, për shkak të punëve të, të shumta në kët botë, por e bën te vetëm për shkak të përkushtimit te Allahu Xhallahu Ala. Edhe pse kishte qëllim fisnik dhe ishte pa dëshirë i angazhuar me ibadat, pejgamberi Sallallahu Alaihi Wasallam ndalojkët, gazet kjo bie ndesh me rahmetin, andaj i tha: "Ti ke hak David vitës, mos ihiq, mos i hyn hak vitës." Nëse kjo bëjë ndesh me rahmetin që karë me të pejgamberi sëllë Allahu aqësërëm Andaj, të të përuarit që të të sëllëm që farë kuptimi ka Apo e ja që qua si ekstremizm realisht bëjë ndesh me mshiren që e synon islami ndaj individin ndaj shëqëris Dhe gjithashtu Allahu Gjelle Walla thot Wa la taktullu enfusekum inna Allahe kane bikum rahima Mos ga bë në asë një mënyr të mbët një vetë një juaj Nga se kja është një manifestimi pamshirë shumë dhe vetë vetës Prande është ndaluar vetëvrasja është ndaluar gjithë të furë edhe dhunimi të vetë vetës Por edhe të tjerve Në emër të qka do quft Nga se bië ndesh me atë që është Spalsi Sofie, e c'është Ar-Rahmani Ar-Rahim, i gjithëmshirshme, dhe ai që ka thën Allahu për ta, pejgamberis sallallahu alejhi wasallam, wa kana bil mu'minina rahima, ai është i mshirshëm për besimtarët pejgamberis sallallahu alejhi wasallam, dhe gjithashtu cilësia pandare e besimtarëve është mshira, mshira andaj mshira bie ndaj, prandaj edhe kjo problem i shkakton probleme islamit, për shkak se, do thotë, e rrezikon mshirën që synon Islami me mbill në zemrat e besimtarëve. Gjithashtu të, të ndërlozer Islami me mësime të veta sunan që të zbut një rion Dhe të abënd që butsia tjetë prezende në të gjitha aspektet dhe dimenzionit dhe fushet e të së ti Dhe pegamberi se të më ka thonë Inna Allahe rrifikun ju hibbur rrifk Allah u është i but dhe e dënë butsin Realisht nuk e dënë arrogancen, nuk e dënë dhunen Ndërsa tema që po flasin për te Pikrisht e është a që prodhon arroganc, prodhon dhun, problemet e tila Ndërsa Allah u këtë nuk e dënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam tha ma dakhala rifku fi shay'in illa zina wama nuzi'a an shay'in illa shana Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i tha grua se ti i tha gjithku ku ka prezenc butsija es tolis at fjall es tolis at veper dhe kudo qe mungen butsija eshmtona at fjall dhe at veper Pra ndaj nuk ka mundësi të bashkot dhuna dhe bucia, ekstremizmi dhe bucia, të primin në fejë dhe bucia. Duhet njëra t'jalshën rrugën tjetërës, pra ndaj islami luftën këtë dukuri për t'jalshua rrugën bucis, që realisht është objektiv themelore e Kur'anit dhe e sunetit pejgamberit sallallahu aleyhi wa sallam. Të ndërru dhe, dhe e fundi që duhet t'akim parasysh është nga arsyet se islami që nga ditët e para, e diri sa ishte pejgamberi e sa më gjallë vazhdimisht e pastaj këto kuptimi i bartën dhe shokët e ti dhe musliman më të utja kuptuan se pa dyshim se nga njerëzit që bartin kuptim të këtidë të fisë gjithë mund ka rëzik rëndaj pejgamberi sa asemë një nga grupet të cak identifikuan me ekstremizm dhe identifikuan me dhun havarigjit ishin grupi i paru që ende pa u shfaqë Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam krcnoi dhe treçi vëmendjen se nga këta do të vijësh e rrimë. Nga këta do të vijë problem i madh edhe për individin dhe për shoqërinë. Prandaj pejgamberi më obligoi që njerëzit të mobilizohen për të luftuar kuptimet e tilla, ngase gjithmua shkaktojnë probleme. Andaj tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kush i lufton me dorën e tij, thahua mu'min është besimtar, kush i lufton me gjuhën e tij është besimtar, kush s'ka mundsi po i urrën nga zemra ti është besimtar e kush nuk ka ndjen për këtë Friksojm se nuk ka besim pas kësaj aftë. Ande nuk ka moshi pjesëmtarë me një indiferent për boshtun e kurie për shkak të ash problem dhe rrezikon shoqërinë dhe individin, prandaj për ta mbrojt individin, shoqërinë dhe vendin Islami promovon vlerat të cilat e luftojnë teprimin, ekstremizmin, dhunën dhe këtë ato që do të sherojmë me lenë Allah të mbanuar. Prandaj të ndrojë zot, nuk ka të bëj trajtimi këtyre temave, më as ti rrethon, më as citat qoftë po baira lisht me një kërkesë fetare sa ndërtohet në gjithë ato arsye dhe shumë të tjera, ose nuk kena mundsi ndoshta sonte me isharuar. Andaj e hersmësh historia e islamit në luftë me kët problem. I hersmësh është trajtimi i islamit ndaj kët problemi, apo e çfarë faktikisht sot ndoshta kur flitet për këtë temë adresa pikësh bëhet atje ku ka filluar lufta me kët problem. Pra nisi musliman duhet ta kuptojmë drejt kët, jo që të shpajsohemi se kimë nevojë për shpajsim. Oralistov prezantojm modelin islam dhe kuptimet e drejta të Kur'anit dhe Sunetit pejgamberi të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam të cilat kanë luftuar që nga dita e parë e deri më sot përmes gjithërorë të ndryshëm këtë dokurë negative që tash sjell padyshim dëm të madh në individ dhe shoqëri. A thuavall në çonse i kthehemi fjalorit të islamit, që është fjala Allahut dhe fjala pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe e kërkojmë këtë termë, si të të gjemi? Si të të gjemi? Si të rejtuat këmë Koran dhe në sunet, me nga mirë i sasënë? Djetarët i stanë i kanë bledhe argumentet edhe të Koran dhe të sunetit. Edhe vetë termin e përdurën në Koran për këtë temë, që është el-gulluv, kështë të kar, el-gulluv, kar në Koran. Fjala guluv, kord, fjala guluv, kord edhe në sunet është e pejgamberit, andaj të hershme përdorimi i kësaj fjale. E dietar e konseruar çfarë është për qëllim me këtë. Do t'ua prezantoj dy definicione, do uh, të thotë, kuriosorë, të thotë, nuk kanë nuk kanë përplasje me vetën, por e plësojnë njëra tjetrën. Për sërish po e them, a këtë të kan fillim. Katërt tema të shumta. Dikush mund ta konsideron kët ekstremizëm, dikush atë Por, neve para se gjitha përna për interesant, para Allahot më zvolë nga kemi të i kalime. Nga se nuk është asë gjë, ndoshta trajtimi i kësa i bojte për këtem, që ka hashtë logaria përra zotet më dënumë. Përna i para se gjitha është nga interesant, që të ka Allahot jemi të pasë dhe të ruhemi, që ndoshta jo tërsisht, po ndodhë pjesërisht, ndodhë në dimenzionë caktumë, ndodhë në fushë caktume, ndoshta të prekim nga kës mundje. Fjala ekstremizëm, të premë, dhunë, që sotë përdoret e të shumë ta, në islam, ta është përdoret me terminë el-gullu, ka dhe termë tjera, për kjo është termë ma i përdoret në kuram dhe sunatë. Në qështë i këthejmë i rënjës e kësa fjala në nënkuptan, të i kalimin e kufinit. Dhe egzistan në një kufi, dhe dikush e kalen këtë kufi. Islami nuk e merë për asysh, qëlimin e kalimit, duke e arsjetuar, në momentin kër kaluat kufiri, alarmuat situata, e kete pruat. Po ne këm pas për qëlim, qëka do që ke pas për qëlim, nuk ka arsjetima. Prandaj, e gëzitën një kufi vendosur, e që kush e te i kalen atë, kufi, fanëvarsisht, a bët fjall për lavdrim, apo për qërtim, apo për besim, apo për praktik, qëka do qoftë, realisht, te i kalini i kufirit është aj që në islam konzruat dhë që e tepruar, dhë që është e qërtuar dhë qëka që nuk pranohet. Tash, përsa këtimi i kufivë është relativ. Në disot të rejtime bashkore që jam vërgë sëjtime, shojmë se nga njëre për shambullë, përmendët se insistimi i vazhdushme i dikujtë me praktikune obligimë fetarë mund tjetë ekstremizem, për shambullë, në njëri cili Nuk pranën në asë një rëthanë melon namazin, falet. E ka të pru kjo. Ose, realisht, është këmgullës në braktisit një harami. Mund të këndzruat thash, mund të nga, nga forma të nërshmet të tretimit të kësajteme. Në e përna interesant, të Allahu kush është ekstremist, të këpë i gamberi sasën kush është aji që e ka të pruap të. E ka të pruap të, e cili do të tëtë nuk i është përmbajt Udhëzimeve të laudhët pegameris a salem. Në qëfar dhe lojmë njërë dhe në qëfar dhe lojmë rastit. Kej ka pastaj fushët e veta që do t'i përmendja më. Mirë po, rralisht, kjo t'i më ka të bëj me t'i kalimin e kufirit, t'i kalimin e kompetencave. Ndaj asaj që Zotë Gjallora e ka, ka vendosën. Nërsa përkushtimi dhe vëshmërija e dikujtë që me zel shmëri ti kryjnë atë që Allah ka kërkuan, e që janë të legjitimuara me fejë dhe me interpretimet e djetarve kjo në përgjësi nuk mund të trajtoci dhe që ka e tëpruar nga se realisht të primë është relativ si kurse kështë e ushqimit po? për diken për shambull me hongër gjusë buke është me plasë shume ka tëpru për diken është tek mi a fillu me hongër andaj të primi këtë është relativ kështë e përsa këton të primi këtë të primi këtë është Pra nda e dhe këtu, nuk duhet t'ja len për kufizimin e kufinit e deprimit, dhe më thonë arsujetimet të ndryshme që njëri mund t'i ketë, por duhet len asa që zote e ka shpal, fjale së Allah dhe fjale së pegamerit sëllallahu aleyhu sallam. Ndërsa, kur bje fjala për fushat, apo karakteristikat e kësaj dukuria, si mba strejtimit kur anorë, po thëmë gjithësësitë, këse kjo është e kërkuar nga neve. Na po e prezentojë ma që jemi kompetente flasën në amërë të islamit, normalisht, por edhe të tërtimet e tjera mund të jenë piesë përbërë se të tërtimet, por nuk është kompetence jonë. Fushat të slatë islami vazhdimisht i kontrolanë, se mos valë në to është shfaqë në një tendensë e teprimit ose ekstremizmit. Sa të një të fusha? Nga po flasin për te prema, po, te kalim kufinit. E ku duhet me rrujtë këtë kufi? Ku është e kufi që duhet me rrujtë? Djetarët kanë thënë, gjithë mundu kërë e fëru, spejgimeve të Koran dhe sënjët, spejgimeve të Sësëllëm, se, të ndërru dhe zërë, kufiri që duhet ta kontrolojmë vërgjimisht, kalën në përtri teritora. Gjithë mund duhet kontrolu kufirin këto se në këtë kufin, në këto teritore, zakonisht dhe gjithë mundodhë të vijet të teprimi i qërtuar fëtërështë. Cëtë në këto teritore? Teritori i partë të nërëdhëzërë që Shriatja ka vendosë kufinin e që ndodhë me e te i kalu jorë alë njerës është teritori i kuptimit të drejt të tekstive të Koran dhe Sunit Përgambiris, osërë. Edhe kjo në dy forme. Forme e partë do të tentimi për të dhën interpretim të dhënë shumë dhe agresiv vazhdimisht ajeteve të Koranit edhe hadithet të pegamiris a.s. Nga njerë përshamu dhe vremë dikosh, subhanallah, flat për gjënë matë mat thjesht në fejë edhe matot të në tonë me i medikonë konflikt. Gjithë mund së në medikonë e me pas problem. Nuk e ka shëllimin e fejës për, për shqëllim, nuk e ka shëllimin e fejës për afrim, po gjithë mund e përdur fejnë për barikadim. Është por dur tekstin kuranor ose stënit e begamës për rënëm, për merzudikon, mernudikon. Edhe kjo është një formë te kalimit të kufinëve. Nga sërish historik ka orë për afrim dhe për mshir, jo për rënëm dhe dëbim. Prandaj për shembull një nga argumentet për këtë që po flasim është Muhamedi sallallahu t'ala وسلم, edeni se ka jetuar me beni Israel me hebrejt Mjedinë. The saravindunon yashpolia nga Allahu xallawala, e që nuk bindten dashh me mësimit e të vratit që ishin prezente të kebrejt gëzoj për e gamberi sasë lërë kështë dëshirë që të pajtojim e tanë shumë pika për shumë sy e para ishte një lej legitimiteti se edhe kërë ma që kërë musa a përshemi së marrë me ndru dhe dyta hapë të mundësi për afrim ju për lërgjima për në gjdoj interpretimi teksteve të Koranit apo të sunit i dhundë shumë agresiv për e ashtuas realisht jep me kupt kto ka alarm serioz për tek rrem të kufinit dhe kjo është një ekstremizëm padyshim i cili i cili sjell dëm të madh. Dhe e dyta që ka të bëjë me këtë territor to është të ngarkuarit në çfarëdo mënyre. Ë një, një argumente do të ekzistojë argument, por estern garkon me çrash argument nuk e kanë bon kët. Nuk e kanë bon kët. Qoft në kuptim të lehtësimit apo qoft në kuptim të vështërsimit. Për shembull Uh, disa njerëz Një ajet kuranur në kone Bubekrit E këshin së të ngarkuar Ma që realisht kjo argument Nuk e banat Allah u gjele vorat thët Aleikum enfusukum Aleikum enfusekum Laje durrukum mendallë i dhe htedejtum Allah u thët Ju ku i desu një për vetën e juaj Nuk ju bëndim ju vaj cili Ka dhe vjua Dhe dhe njerëz e kam kuptu këtë Se duhet njëri ju Tërësisht të mbillët në vetën e ti, s'kitit të bëjshme të kërkan heq Kurë që ka dëvju t'ja, s'ki me e kshilu, s'ki me porosit, s'ku me t'i mbillu Dhe Bu Bekri tha, do të t'ka nënkuptu, braktisi Këja jetë se bonë këtë, këja jetë ko kuptim tjetër Dhe Bu Bekri, radialot e alë anu tha, se këja jetë nuk ka orsi po e kuptanit Për kjo ka të bëjt për kohra kur realisht nuk je për t'hapsira për kshilë ka kurat vështira, ka kurat të brigadime të ndrym që ti se ke shkaktuar kështu me radhën. Ose forma e tërëta interpretimit të stërthelluar të tekstit, që realisht s'ka bazë për kët. Kaç fillë ska shkuar radhë për kët çështje është, është pak më, është pak më ndryshe e kështu me radhën. Prandaj territori porçi duhet të kontrollohet te tejkalimi i kufirit është ai që ka të bëjë me kuptimin e drejtë fesë. E thash kuptimi i drejtë fesë nuk kupton përhashtimin e çdo interpretimit të dhunshëm dhe agresiv dhe çdo shtrthellimi që realisht nuk aludon në të te teksti Kur'anit apo teksti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E dyta, territori i dytë është të ndërlozur territori që ka të bëjë me aspektin praktik, ku këtu kemi të bëjmë me aspektin kuptimor, në aspekt teorik, ndërsa i dyti ka të bëjë me aspektin teorik. Ednë as aspektin praktik, atë këtu mund të shfaqen praktika, domthon të Të ekstreme, të tëpruara. Dhe kjo gjithashtu në dy, në dy rafshë. Ose në rafshën që ka të bëj me e ngarku vetën, me e obligu vetën, me dhe që rajshë së të ka obligu shëriatim e të. Apo ka të bëj me e andaluve vezët dhe që më të e për se që të ka andalu feja për të. Edhe në dy rafshën në kemi sot shfaqja të të, të përrimit në këdretim. Nga njerë për shumë në dikush, Dhe sa çështje të thot, sheria ti nuk i ka ngrit më shumë se kaç, sunibanti ka do probleme, por shaqo realisht. Ai është defekt, është problem. Dikush fillon me të trajtuar një problem që realisht është e keqja. E trajtojn sikurse e trajtojn një punë që ka të bëjë më shkile të madhe në fe. Nga xhelozia për fe që njerëmu largu. Është vërtet, po të smundesh mjafton. Andaj disonjë për shembull kanë shpift hadithën këtë tip. Një njeri nuk kanë hafsme e kanë e kanë zën duke shtëpif hadithe e kanë zën e kanë e kanë zën radarat e dietarë normal dhe kur osil para gjyqës se kjo është kështjellë e madhe me shtëpi për pejgamber sa mi kan thon pse ke shtëpi hadithe atëh tin ç'kjo është e rand thot i pash njerëz duke braktis Kur'anin çiko dhe desha që ti kthejt te Kur'ani e ka thën për shemb kush nuk lexon Kur'an çdo ditë kam jamallku Allahu familen e kam jam shkatur pasurin pastor she ka kaqe madhe me dash Allah kush e gjithmon Quran është e keq që mos më lezu Quran çdo ditë nuk është e mirë praktikisht e Quranit por duhet me trajtu këtë çështje me nivelin e fesë jo me nivelin e jelizës tona ose me nivelin e dorsta emocioneve dhe euforisë tona prandaj aspektin praktikin mund me ngarku vetëm me diçka që realisht se ka ngarku feja që ka është e mirë kjo por nuk është çështot nuk është kaqe kërkuar lejohet për ato caktuara njëri nga njëri me Me praktisht një punë, ka arsuje ndryshme, mos e trajta, përshamu, na filën si farzë. Kështë se ka nivellën njëjtë, nuk, nuk mundëme ne me qenë më gjela së për një punë së vetëfeja. Përshamu, me njëras për e gamberi s.a.sallem, u asëran të sahabëve të ti, se në qofë se ndolë që në familje dikujtë të shfaqet, Allah në ruhtë a moraliteti, si dhe të procedurë që duhet me ndërmarë kënjëri me shruë këtë problemë Nuk mund të shvegj më thon, po ka dëshmitare, ka ta dëshmitar duhet me pa mënyrë të caktuar me procedurë, nuk është let me i thon dikujt ti ke bozina, ti ke në moralitet. Po se unë ku po më shpjegojnë atë diçka ka ndodhur. Skoksht. Ka katë dëshmitare, ka mënyrë, ka ka procedura. Dhe pegam mëso mi atëshë vë manage që nuk i kujdas, mos të kap xhelozi, mos të kap ofuria me mormosa. Do të njëin gas top të pegam mëso nuk e nuk e nuk e bëj ti kët. Tha o i durgore Allah. I shoh lashum do, se un e zgjidhi kët problem vetë afta. Dhe kjo bën i përsti për doçë që mashallah, këtvar xhelozi apo dhe çfarë ta pejgamberi sasen. A po knaqeni me xhelozinë këtia, po apo po i bën përstypje? Ja. Tha Allah është e më xheloz, edhe Allah dëmja buksët, po. Ai e mbyjt vet me dash. Mirë, po ka rregulla këtu. Antë mos e ngarkani pun më shumë se që realisht, mos sill kurthe që nuk kanë. Nuk kanë argument në fe. Antë ne rrafshim praktik mund të nduë që ne të ngrejmë më lartë, për shambull, me e trajtu sunetin një praktik të pejgamberin që jemi kënë farzë, së për në kështu. Duhë të jemi, është e vërtet, gjelaz në praktikimin e sunetit, me, me sunu me e rinjallë sunetin, për alështë është sunet i pejgamberin së sëllëm, po donë të Allah kështë e me bo farzë, po se ka bo farzë, most e trajto si kurse farzi. Për amër të të sunetit, farzë. Për në shpeshtë e reni në emër të rinj Dim tere noi forca e këtu pastaj bim në kët ekstremizëm i çudit, realisht është i shoqërtuar fatalesh. Dhe e dyta në rrafshin dhe, dhe dhe aspektin e praktikës ku duhet të ruat kufiri është kufiri të ndaluara këtu. Sa për shkakun shpesh herë shohim që disa njerëz i ja apojn haram vetë as do punë, që realisht nuk korgohet me çinaram. Duhet jemi të qartë në lojën e motra. Njëri mundet nga disponimi i ti, tij Unë s'haçto kur, pa çfarë joti, po ju ne anë m'tfis. Po sa të mer, em në fis e këtu kujdes pak. Nuk mundësh të më ndaluh vetëson të kurgjun në anë m'tfis. Mund të më ndrur në emër të shijes, në emër të stilit, në emër të shëndetit, çfarë do qoft, po. të qoftë po, po ju ne anë m'tfis. Në emër të fyë ju të ndaluan vetëm leje nga Allahu dhe pejgamberi sa salam. Prandaj për shembull, Allah ka përsaktuar rregullat e gringisë mishit. Se bo haramë të që ka bo halal Ka përsektuar regullat e saktuara Që realisht e kanë kufin në vetë të cëndaluarave Mosët e kalu kufinin këtu Ne emër të une se pi këtë, une se ha këtë Qëse se pi në këtë? Pse nuk e ha në këtë? Une ka Ndëgju Aki argument Niko të saktuar Shetitin mesin jenës dhe një list Me do eja të saktuara Të pa verifikuara Dhe kur u verifikuan, doli që realisht asë ujës ish halal me pia përta Të gjitha ejat e mundshme që përdojnë, zot ishën përfinat listat dhe Kushe ka verifikuan Ose të nërozit të thëmë një gjithjetër Ka shëtit një kutë saktuar një studimi një kimisti dikur në botë në robe I cilë në një laborator të ti kushe dikur Kështë e zbuluar se një pia saktuar e gazuar Mështë të fytë në detale Dhe ta të kështë e përbërje të kë Dhe menjëherë pas ashtfaqit, njëtë filloi thonë, e pasi ka përmbajtje alkooli është haram. Ka dal kimisti, ka thonë përmbajtje, vendimi në sheria te ka është haram, e bën di kus teatër. Jo kimisti, e as ai çka ka fizikën, ai mund të na tregu nervsë ky ka kët përmbajtje. Kjo ka kështu. Ndërsa gjykimi fetar, është haram, e bën di ekspert teatër, jo ky. Ne kemi kimisti më përcaktuar nga laboratori i ti tij se prezenca e A dhiri për shumën që kam mundësi një përbajtet saktuar të ketë përbajtet të alkolit, por është i tretur tërësisht, unë nuk unë halal. Andë nuk duhet me shikun me një herë se qëfar ka thonë dikushën e me bo haram. E se ka, alhamdullat, akademi të ulemave, ka shumë komisionet të shumë, ka, ka, ka djetarë, nëse nuk është nuk është këpije gazuar, do të realisht vëqë për vendin tonë, por është botnore. Nuk është botnore. A duhet prit vendimet e dijetore për të nxjerr vendim se është halal apo nuk... jo. Ty të pengon për shëndet, ty nuk nuk të përshtatet, ti je këpër dijet, os ke diçka tjetër, po ju ne amon tfes. Gastë nëse ne amon tfes ndalojmë diç që nuk kemi fakte të qarta, më ndalun atëra bim në këtë ekstremizëm që realisht Allah e ka ndaluar dhe pejgamberi sa selam ato. Dhe fusha e tretë dhe territori i tretë ndërzu ku duhet të ruhet kufini është Çndrimi ynë ndaj të tjera ndëjerë do të ta ruajm territorin e kuptimeve dhe teorisë, ta ruajm territorin e praktikave dhe ato me në pika që i përmana dhe ta ruajm territorin e çndrimetuan ndaj dikujt. Në historitë ndërnësor të, të prime zakonisht kanë ndodhur në çndrimet e dikujt për ballë të tjera, ose ko të prime extreme në lavdatë duke e ndzirë njërin nga të qenërit njëri, e duke e bozat. Kjo është problem. Ata të cilët përshamu thonë se Muhammedi sallallahu al-sallem edin të fshehurën, edin gajbin. Ata që thonë se ka njerëz e vliat të cilët me dashtë me rashi bjenshi jepëtën. Këta njerëz, ndoshtë të simbas, simbas, studimeve të ndryshme bashkohën nuk kënë ekstremista. Këta njerëz, Por këta kanë kuptim ekstrem simbas, Osa që ka thunë Allah dhe pejgamberi Se e kanë tekalu kufirë në Trejtimin e personat së këtu Nuk lejot Andaj qëfar thë pejgamber sëmë La të truni Mos e te prani në lavdo në dajmi Po Por junat shkallë që Të thuni se është i barabart me Allah në gjëllëval Absolutisht Na nuk e adhrui Muhammedin së o sëllëm Absolutisht Ne e konsurim të dërguar të Allah dhe Nuk do thot kjo mos respektin, do të thon apo kjo edhe kokañier, jo kjo, kjo është ekstrem. Mesator është e kërkuara atë. Gjithashtu edhe shentrimi i tepërt i dietarëve, shentrimi i papraxhëm i mendimeve të dietarëve, sikurse të jetë teksti i Kur'anit dhe i shtunit, edhe kjo është formë ekstremizmit. Sa është teprim në trajtimin e personit. Ky është njëret e gabimit. Po është i dishëm, është kret, po a ko mund si më gabu, komunsi, ka e po mundësia e gabimit duhet më të kuptuar çiqë? zbritë pak duaznë lavdatorëve, pak më poshtë. Prandaj Ibn Mesudi para më ndani, ka jetuar kënë njerëz më të mirë, kënë sahabëve. Dhe çfarë thonte? Në çopse dikush don më ndijë dikon, le të bën këtë me ata që kanë vdekur, ngasë i gjallë nuk diet ta luna as luna ta. Si ka me sahabët e ne ka dola. Mos bë përkuzimë përfundimtare. Veçandësh për, për shembull, kur na nuk jina ekspert në dhësimet. Ku po pa për po luket tash nuk jam ti përsëri më inshallah s'kam po por porra ndodh ke më pa për shembull lista të formuara nga kush nga njerëz të thjet nga xhamati kush është nga xhallarët më i ditur në akide më i ditur në fik më i ditur në këtë më i devosh ku e din ti se sjellëson dikur dia dikuj dashuria të përdiken nuk duhet më të bëm me me ngrit për te asoj që meriton nga se më kët i bozllom dikujt atë rast shikoni çfarë thotë ne dietar një regull të artë jetësor, pa e kuptuam drejt, këtë në botë e qartë. Një nga djetar të erëshëm, thëtë, thëtë, nëse ndodhë të shësh, të primë në furtë saktuar, dije se është në logaritë të një të drejtët saktuar. Qem për qem? Në qëfë se dikosh, të është pa e marëm kët, këtë pikë, në qëfë se dikosh, e lavdëran dikanë për teja asoj që e meritanë, jep aftësi të një super njeriu, që së so është ai njeri mu, ai 100% të tjertë kome i trajtu tash mesu i tjetër se kërkur që jam ushmanë në mastina vëndën. Andaj ka bo zullumë duke ngritë këtë, por gjitha shto zullumë i së është nalë tu, dhe pa drejtsia ka vazhdo duke i nënçmu dhe përbuës të tjerët. Pra ndaj ti mund të thuash, mund pëlqen filoni, e allë të tjerë janë mirë, po onë e dyqush për po e gjoj i vetën k Nëse pejgamberësën paramëndoni është ndaluar Ti mund të është diken shumë i devatë shumë E ndaluar është rëpsisht me thonë filoni 100% gjennet Haram është, që jo është e këtërimizën Ku e din të jashë në gjennet? Së është kjo, une me ndaj, shpesaj që që kjoj një është i mirë Allah e din që ka Andaj, nuk e dimna Ose, kur bje fjene për me e qërtu Ose ka stër ngritja a mos mos bod vakia me mod diskuton dhe pastaj as toka sjellse se çfarë llanave. Ajo është thotë edhe kjo është edhe kjo është çortimi dhe akuza dhe rrënim i dikujt, edhe kjo mund të jetë ekstremizëm. Dhe këtu na duhet nga njerëzit por shajim kur dikush realisht ka ndonjë vërejtje ndaj neve ose nuk është i bindur me me me një, një, një parim fetar, është tekun e drejtë e tij. Zakonisht duhet të kemi të prim në çortim në bombardim. Do të as nuk jet mënyrë as as nuk jet mënyrë em asnjëri. As krija sa lot, as këtë, do të thotë menjëherë në fyera në më më më banale të mundshme, më më të kthieta të mundshme, pse e ai ka thonë për neve këto. Nëse ai ka thonë ti at lejo ti dërin këtë shkolnë me urrejt dhe me shajt, edhe kjo është e prim. Allahu ka vendosur kufi edhe për kritikë. Allahu ka vendosur kufi edhe për çertim. Madh i ka vendosur kufi edhe për më urrejt ikan. Për ndaj Allahu ka thënë, La e gjërimennekum, shënë anu qawmin, nësaddukum anil mesgjidil haram, në ta edu. të edu. Shëkan e në nërruar. Koreshët e me kësë, e dëbuan pejgamberës në për pe qabës. Në vëllaj nuk ka diqë më fështirë se kja pëtët. Njeri që, qëfar përbënd të qabëja për pejgamberin së a sallem? Qëfar përbënd të përta? Po, për fillimisht vend lindja ti. Pastaj, vend shkel dhe në takimi njerëzve të mirë, mizoresht, pa as një faj u dëbua, u dëbua, u dëbua në shukre ti, për ju, ju, qëfar do e dëbimi, u dëbua në mënyrë matë në qëmorë, u privuan nga të drejtët themelore, u amërën pasurin, i privuan nga marja gjdo gje që pëzën, shkuan nga ati duar, thotë me dine, dhe Allah u qëfar thëtë, mës të jushti juve, dëbimi që ata u abën juve, Nga mekeja, që ju i në gamekë, çe ju tash të tejkaloni kufirin në trajtimin e tyre. Mos gaban në bukën. I adilu, ju bëni të drejtë ata. Ata na kanë çift biçab, ata oshtëtyne, ka Zot që ju qon mes njerëve. Po ti s'i jikozi. Prandaj edhe aspekt, aspekt, në çdo aspekt, çdo aspekt, nderova zë Allahu ka përcaktuar mënyrën e të komunikimit me vetë. Apo un kom obligim të caktuar me komunikum me ty kështu, ndatiki obligim ndaj meksht. Nëse ti Seku një obligim ndaj meje që nuk më arrsjë të mua që do të lërohem të nga policia. Unë e kam prezantuar te kitonën. Ai ka vetën, çdo kush e ka vetën, çdo kush e ka karakterin e vet, çdo kush e ka fjalorin e vet, çdo kush e ka kulturën e vet, çdo kush e ka moralin e vet, çdo kush e ka edukatën e vet, na kemi të pasueshme. Prandaj, më jeni në rast kur pejgamberi sallallam hopi front të fyrës të çonës me kurrë të mëkes. Çka si thon? Para më nda, vallai timeton, me ton, ton budall, i çmend, i lujt me ton. Apo çësht ja kthen dëgjatin atë. Kush jemi ne ndër raport me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam? Ku jemi ne? Ati i than i çmend, çka lutë, kjo është normal kjo. A pat ni herë pa 20-30 me thon, nëse ka këtu një mik në një budallë ju jeni. A pat është herë? Kor, 20-30 A thanë në herë e pejgamberi së o sëllëm Ndo një herë korejshve të mekës Dikëka e cila Bëri që të bje ajë në nivellin me ta Bashë, për më shoni mu Edhe mja këtë i e bu gjehli të fërë E bu lejbet, ka mujtë Ka mujtë vë allaj se si kanë mungu fjallët po, Sështë kjo kultura e pejgamberi Andaj, anë shtë të prim Edhe lavdrimi i të pruar Por edhe qërtimi dhe kritika Edhe kjo mund tjetë rrezik për të dalë jashtë vizës se Allahu ka përcaktuar tiri ku andaj krimin do kuin do teje dhe padricia nuk duhet me të leju ta ashtu që ti sikur se ka në dietarë të ke ngjan kur ti në këtë temp nuk e kujdesem a din çkaftin ngjan kjo ngjan që kur dikush të vjedh ty është e pra të këqyrëm jam ja ta ashtish kanë ja plastikit aty në dyfish më shumë shtyem kur dush për me vjedh po s'bën këso muslimanë Allahu Nuk bënë kështë muslimani Ti ke vjedhë është karakterit Ka mënyra se si e për andëllim këtë Po nësë vjedhë i kur A së më bënë halal kur Vjedhën kërçkafin këtë dunja A se vjedhë është e keqë Në që farët dëlej rëthanë dhe arsuja E kështë të më rëdha Pra ndaj edhe kërë një të ritarë që Këtë di njëzët me te kalu Njëra dhe kufinin E po me dalën aton Edhe në an e lavdimit duke lavdruar, edhe Por edhe në anë e qërtime dhe ulljes Duhet, Allah o gjëllavur, a thot Walla tebkhasun nasa e shhe e hum Allah o thot Mos u ahani njerë zë hakun Haku i ti është Andë Jusuf e Elzon paramendoni Si i tha mbretit E kishte E kishte bëjt pa drejt E kam fundë burk pa drejt Prës nuk eshte besimtar Pëse sër shtut nuk i tha o ti i shkret Pëse sër shtut nuk i tha o ti i shkret Po i tha Ejuhel Melik, o mratë A i mratë është këtë titull e ka Te respektyaj me titull, a i mund tjetë Ju e muslimal, mund tjetë kundeshtar i oti Por është profesor, drejtoj me tirë në durë Mosja Hakun, e pësa i ta në Hakun të johë është i dishëm Por që to Mosja Ani Hakun Që to është bëmërës Ahmed ibn ebiduad Ka qenë një nga Një nga bashkuani këtë imam Ahmedit I cili do të ka përdor fatkesir çfarë do të lloj mënyre të lloj çfarë do të lloj mënyre ka përdor për më për më e zhvlerësu autoritetin e Imam Ahmetit madje bën të lloj lloj lloj intriga dërrish te halifja që të mbetet përjetësisht i burgosur Imam Ahmeti duke shpifur se kë po andron besimin muslimanëve kë karr me do bidate kur kuskar një ndryshme dhe padyshum se u përsekotua si pasojë kësaj Muhammedi e patë probleme muslimane, sprova. Imam Zehbiu rahimullah, diator i madh, kur e përmend këtë njeri në librin e të famshëm të vën, thotë e vërtetë se ka bërë këtë. E vërtetë se ka bërë këtë. Mirë, po nuk guxojmë t'ja mhapim, ka qenë shumë bujëror ata. Subhanallahu. Ka qenë mas 300 vjetë, ka qenë me shef, ama e ka lënë historitë të paslyrë, bujarin Soni Hamtini rahimullah. Qachiem bujor. Nuk duhet të na shtyl urrëtia për t'ja mohuar mirësi dikujt. Pranoja që e ka, derisa kritikoje në atë që është për të kritikuar, dashë këjo është më sot edhe këjo drejtësia. Por ndryshe të ndryosur mund të rrezikojmë që të bëjmë në atë që Allahu Jellalu ala e ka konduruar tash ekstremizëm dhe dhunë. Andaj këtu janë tre fusha të zot Islamit të ndryosur. I ruajnë vazhdimisht me më mësimet e tij, me udhëzimet e tij që mos të kalojtë kufinë asë në aspektin e kuptimit dhe teorisë dhe besimit, e asë në aspektin e praktikës dhe dispozitave, por asë në aspektin e trajtimit të të tjereve dhe komunikimit ta. Qofë në anë e lavdrimit dhe ngritis, por qofë në anë e qërtimit dhe kritikës. Dhe pike a fundi që dua të trajtojnë në kodrë të eksolizorës sonte, është se e përmanda në fillim dhe kjo pike është plëcu se fillimit dhe me të nëmbarojmë se për shfer ashtu e islamet e të të në këtë dhe në qofë se një nuk i kemi parasysh këto fakte që i përmenda dhe nuk i marim këtë punë seriosisht sa mund nga kushtan kjo se te prane i me këtë punë s'ka kë, islamis se ka la na duhet me konë qka duhet me konë na duhet me konë qka thënë allah dhe pegambire samë të dhe nuk duhet më të turpruam me takim në asnjë temë që realisht na kemi bollëq informataj për këtë punë atë. Në çështje nuk e marrim seriozisht takimin e kësaj teme, e neglizhojmë, e nënçmojmë, nuk e marrim pasojë, sa mund më shumë na kushtoi. Gjithsesi duke referuar Kur'anit suaj, s'po flasin me me statistika të tjera, na kushton këtu të nuk di në rrafsh të tjera s'sona kushton. Për çdo rrafsh të sigurisë, të ekonomisë, të tjera koeksperta që vlerësojnë, unë po flas në rrafshin fetar sa më mund më në kushtu, në qofë se nuk i kushtu vë me në këtë mësime vërë. E parë të nërëzër është. Allah u gjallë hua alë në film të surës, në film të Koranit, e ka hapë Koran me një, ka pëtin gje qëtë ka pëtina, El Fatiha, apo? El Fatiha. Qëfar ka në Fatiha? Në fund të Fatihas, Allah u thotë, ija ke na'budu wa ija ke në sta'in. Allah kjo surë është, për në meka thonë djetarët Askur s'ka mujtë hala, s'ka mujtë me të i karusi për faqën e saja këta. Allah thotë, beq pak, nëse keni mundësi, vëmen një këto. I jake na abuduha i jake në staj. Ka konfirmim nga anë e robit dhe tuar Allahot. Qëfar konfirmim? Vetëm ty të adhurojmë dhe vetëm prejteje ndihmë kërkojmë. A ka deklarim më fisnik? A ka deklarim më ishajnë se që ky kurtia konfirmanë Allahot të drejtën për adurim dhe në rrugën e adurim i kërkan nga ajndim? Nuk ka. Ndërsa Allahot thatë matutje, ihdëna sëratë al-mustakim, në uzonë në rrugën e drejtë, pa në në rrugën e drejtë jem, në masme kohën në rrugën e drejtë nuk themi Allahot të ju pa të adurim, i thëmë nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk Pekrish për shka këtë qisa e pëtër. Mund të deklerash se Allah unë adhuran, por mundësia që të shkash në njërin nga antë e kësio rrugë e gjithë mund e gjithësat. Andaj, ih, dhe në sratën në së të qimë, dhe vazhën detajzimi në rrugën e atyre që i ke majtë mësatarë, gajri il-Makdubi, alihim, o, në dalin, o, Allah, na edhim dhe na e konfirmojmë dhe na e pranojmë se ti i vetë me që mërtën të adhuruat, por na mund Andaj, në majlë në rrugën e të uzuarve, jo të atyre që ti këtë derë mbi të ahidrimin tëndë, apo në ata qënë devjuarë. Ko është do qofështë në ata? Andaj, mësë trajtimi i drejt i kësajteme, dhe mësë marja parasyjt i kësajteme, rezikan me dalje nga rruga drejtë. Argument, kjo që e të sekë, më tëmë. E dyta, në qofështë nuk e marim parasyjt këtë temë, dhe së nuk e drejtojmë, në skemë filluam ajo më të duketim. Do të thosh, për dhe seht, janë shkaqet, janë apo pasojat, janë pastaj metodat kur anonë pa shërimin e kësaj teme, ka tema. Mirpo një herë ta kuptojmë si koncept. Në çështë nuk e marrim para syh. Realisht rëndësia e kësaj teme në Kur'an shfoqet fillimisht në kushtëzimin e rëndësisë së kësaj teme me qendrimin në rrugën e drejtë. E dyta është, Allahu Gjelle Gjellalu thëtë, tilke hududu Allah, fa la ta të duha, wa menje ta adde hududu Allah, fa ulajkehum o dhalimu. Këtoj në kufi, në këto teritora që tash, i ka përsa këto zotë i gjithësis me shpallje, masi të i kalani, masi të e prani, nga se kosh i kalani, kosh e të prani, kosh nuk i merë parasysh këto mësime, faqë ulai këto janë dhalimun Allahu thot këta janë zullumçar këta janë të padrejtë prandaj çka nën kupton me që një padrejtë nën kupton që kudo që ti i padrejt ke vendos atë që duhet atë që nuk duhet gjithë gabim ekjapta prandaj rrezikojmë që gabimisht të flasim rrezikojmë gabimisht të veprojmë gabimisht të besojmë të teprojmë të, të bëjmë zullum në çonse nuk Nuk i kemi parasysh këto qërës që i trajtujmë në drejnë më tani. Tjetëra të nërdozër është se, P.S. e ka trajtu këtë temë, bëllojnë në situata që që ditë shku e ka trajtu atëmë. Në trajtujmë këtë temë në do punë të mëdhoja, në ndëndëndërostë të dhonshme, reflektime agresive. Që... A dini ku e ka trajtu këtë temë, për shkallë këtë rëndësisje ka? Në Haxhin e fundit pejgamberisë, Haxhi i fundit për pejgamberin në Katinad e Haxhit, Haxhi i port çhat haja ka bu pejgamberisë sallallahu alaihi. Kur u largua nga Arafati për Muzdalifën. Muzdalifa pejgamberi son çndroi gjatë natës dhe deri saba, në sabah aty natë. Ma sabah ka bu doktor rregull te Haxhit. Nga Muzdalifë ja është nisë në shkuën në Mina me gjujt gurt gazet dita e pare kur bandë Bajramit, është ditë e pare, hu dhe së gurëve në gjemërat, ku gjuhet gjemërë të l-Akabe, guri madhë, shtatë guraleca gjuhën ati aftë, jo gurë, guraleca aftë. Dhe i tha ibn Jabasit al-Gjallanu, kjo është rast i vërtet, kjo është haji i pegamërëzëm, ishte hipur në deve pegamërën i sasëllëm, ibn Jabasit ishte një djelash, që e për cilë të vazhëm ishte pegamërën i sasëllë Mi përzjedh dhe guraleca Shtatë gërë t'i kom me veti Mi gjujt Dhe Ibni Abasi i përzjodh i do Dhe tha meri e Resul Allah Gurë hezap e Allah Me gjujt gurë dhe guraleca I mori ndorë pejgamberi sënë Dhe tha kjo zban E kjo mirësht Kuri përzjodh i shtatë guralecet përshtash më dhegjel Tha bimithli hadha fermu Me këtë gjuni O i jaku me lgullu E mos e te prani Ruani nga ekstremizme E mos e te prani te gurt që juhet xemerator para mëna gurti ka përzjet më po mëso më këto mësime vaptan nëse gurtu më përzjet a nuk duhet më përzjet në mënyrë se si shkohet atje a nuk duhet më përzjet në mënyrë se si ki më gjuta këto që më rëndsi sa e, nuk ka pas fora atëra kalablox i si thot vazhdimisht pegamerson ishte në përqilet sahabeve mirë të edukuar u thonte es-sekine es-sekine çeçsi çe si kanal kadal, kadal musu gurtne i thonë të e bu bubekre të savë, kokodan, kadal, i thonë të njerëzët e edukuar nisë të tri vjetë, të përë. Kështu e ka të retu këtë tema, nga se fillan të primit të gurë që atu janë isë, e të nuk dhe njëri kunolet, të përë. Përëndaj, këtu e ka në islami këtë qështje. Për këtë arsujë, mështajtimi dhe këtë temin bon që shumë gjëra që i ka të retu islami si mundësi dhe potencial pë e gurë namos te vrojm dikon se me gurrit jo jo edhe ktu s'bën atë ktu s'bën edhe ashtu s'bën edhe kjo është me amo ka dallime mirë po edhe gurçi i qum kadalëse kom po kja është çifte gjuetja e gurr është simbolik Allah te shejtoni s'rën ashtu me gjunj shejtonin edhe me gjysë rrok se, se shejtani është nga zjarrri pa gjin mos gjin mi rrok me, me gur Allah kjo është shumë normale andaj me ktu bimi thlhada para më ne zgjodhi gurr Dhe ua të regaj sa, thabimit, jemi e qëto, që e qështë të gjunje, përnë, një tjera, përnë. E kur e zabi tha, ua i jakum e l'gullu, a thamë që si gullu vë thënë kësajteme, që, ku ka në hadith, ruajnë nga teprimet. Dhe e fundit, që ka të bemerënësin e kësajteme të në lezën e mutërë është, se përfundimisht e dha gjykimin për këtë temë dhe për ata që përfshje në këtë problemë, Dhe nuk e evitojnë si pëngjes nga rruga tjera Një dit në të bim Kështun ligjerat me sahabet e ti Tha pejgamberi s.a.s. Hale kell mutënë të tiun Hale kell mutënë të tiun Hale kell mutënë të tiun Tri hale tha Janë shkatruar dhe ka humbur Ata që e kanë të pru Ata që e kanë të kalu Janë shkatru Që kanë nuk për të janë shkatru Janë shkatrua ta edhe në këtë bot Edhe në botë të tjetër randai kokën ekstremisteve kokën e tepëruar xhavërit çfarta për ta pejgamberin sallallahu alaihi dhe sallam janë shkatrur nga se këta janë çantë e xhennemit çuta pejgamberi sallallahu alaihi dhe sallam ata të cilët i than paramendoni babgjysht e këtyn e u than pejgamberi sallallahu alaihi dhe sallam i than i adil banoj drejtës spodonte me hile po don kontestuan edhe drejtsinë pejgamberi sallallahu alaihi dhe sallam çka me të mosai allah A nuk e kontestojnë edhe besimin tëm edhe tonën, a nuk e kontestojnë pastaj praktikën tëm edhe tonë. Gjithçka kontestojnë, në çofsë, në çofsë kanë guximin me e kontestu drejtsinë e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, e kontestojnë rahmetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, e kontestojnë maturinë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, e kontestojnë urtësinë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Prandaj nuk ka mundësi të kem përfundim tjetër për se edhe në këtë shkatërimit. Edan këtë botë, edhe në botën tjetër. Të gjitha këto na bënin më të kuptues se jemi përballë një teme jo të thjeshtë, të rëndësishme. Pikrisht për shkak të arsyeve që i ka fillim dhe trajtimeve plotësuese të kësaj teme nga Kurani i Shenjtë që e përfunduan temën e saktë. Tash na mbetet tash të hyjmë ndoshta edhe më detale, plus Allahun e mallëuar që në të na jap urtësinë dhe maturinë e duhur që Allah orti të kënaqur me të, që të jemi më të vërtet në ndivinë e durtë të përgjithësisë, edhe ndaj vetes, edhe ndaj shoqërisë. Në bosht esas që na ka mësua Allahu xhelleu ala dhe pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem, andaj Muhamedi asam ka ardhur për mëshirë, ka ardhur për lehtësim, ka ardhur për butsi. Duhet edhe ne kështu të jemi. Çdo prezantim dhe kuptim ndryshe është dalë nga korrizot e fesë dhe na bën që të jemi në njëra nga anët e ekstremit të shëmtuar që i ka qortuar Allahu xhelleu ala dhe pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem. Allah në auzot në rrugë në drejt, me kaqish poja bëfën personë të zotë, jish përri fërmandin, dhërim të akim nashëm, wa sallallamu ala Muhammedin, wa ala alih, wa, wa sallamu të simin këthira.